i hemen gaude berriro ere gonekin eroero saioan astero bezala anxeta irrratianno, bueno, eta hori da astetero bezala edo akaso asteazkenetan antxeta irrradian entzun alko baituzue, eh? baita arro sareen bizartez. Artzen dituzuen irratiko entzulei ere, agur bero bat, zintzilik irratiko entzule guztioei. Eta gurekin geratu hor batez, hemen gonekin eroberon. beti bezala e, gauza pila bat prestatu ditu zuentzako despatologizazioaren egunaren tartean gaude baita ere eta horren harira gaztegameko kide bat elkarrizketatzeko aukera izango dugu baita ere e, beti bezala berriak, kulturgomendioak gure ahotsak ere eta horretaz guztia entzuteko badaukizute de el eres, largo itaberazzi.saspi y eh, anchetamedia.info en bitartes, seguí en algo Zutela Salud Tu vas bien Je peux te toucher Mais non Un, deux, trois Et quatre Un, Ah. <sighs> Ah, ah. Bueno, eta, badakizuten bezala, badaukagu konrespontxal berezi bat telefonaren beste aldean gure berri emaile fina den dornaku, haupa ratxaldeon, zer moduz? Haupa ratxaldeon, ongi, ongi. Dai, bai. Eta, katarra karrapatuta ja, baina ongi, ongi. <laughs> Eta, zer daz, itzengu diguzu gaurkoan? Ba, gaurkoan gurriak amagustera nio kumarko dugu izan ere emakumearen e, nekazale bakumearen eguna izan zen. Mm -hmm. Eta hori dela eta ba, askotan azten dugun arlo bat orokorrean nekazaritzarena edo abertzainzarena. Eta, o, eta aregeiago emakumearen papera mundu hortan ez. Hor duan interesgarria da eta gainera gaur egon bizi dugun kontestuan. E, ba, oso e, debatitua izotzen ari den gai e, bat edo lege batak legea do politika ageria komun izenekoa ba, Ez etaren ei dute bentzat Espainiaren estatuan eta bai eta bueno Europatik datorrena da Europatik datorren legea da edo politika da beraz e, Frantsian ere ezarriko da eta bueno horri kritika egiten artikuluak berenyaki ikusi ditut Eta bueno, basiko naiz comentaten beti bezala, basiko naiz igual escud y en Eta el país que nace el país en eh, la ocurre teken titularra mujeres rurales e iguales. Oda, da, casa eh, munduko emakumeak eta berdinak izango litzote ke izen burua. Eta eh, eh articulo hontan comentatzen дуna da, ba nola estaturako astaturako E, gaztu sozialak murriztean, batez ere eragiten zaiona da emakumeari ba, e, gizunari bainan gehiago, izan ere askotan ba, dela haurtzaindegiak, edo mugikortan mugitzeko errestazunak dela transporte publikoan, edo dela e, atxontzaren zako ba, residenziak edo golako diru laguntzak e, murriztean direnean bakumeak ba, dira genien bat eragiten era diena jasaten dutenak eta aregiagonek ez azal munduan eran ekasal vagun eta murrizten direnean olako laguntzak ba, emakumeak hiritara utzera bultzatzen dira orduan azkenen beraien ba lana egiteko itasuna edo murrizte edo edo galeratzen zaiez e, diru laguntzak kentzerakoan eta hori dela eta ba pademur taldeak dela emakumen, nekazala, emakumen eskubirak dependatzen dituen talde bat Espainiar Estatuan, ba, ea, be, ba bere lema edo leloa izan da inigualdat, nahi futuro en el mundo rural. Hau da, berdintasun nik gabe, etorkiozinik ez dagoela dependatu dute ba, talde honek izan ere, bat esaten dutenez ez, dela nahikoa e, nekazal edo guletan laguntak egitea, hau eta berritasuna klabezkoa dela mundu hortan ere ez. Uh -huh. Eta hori dela, eta ba, azkenean e, kritika sakon egiten diote pak hori e, legeari izan ere justo kontrako garrera bat duelako oso... Paternalista oru, da. Da, hori baino da, ea, ez duela ino momentura komentatzen emakomaren itza, emakomaren uh -huh. e, plapapera, eta duela gutxi egindan e, beste lege bat Espainiar mailan. Espainia maian izan da dekreto de kontinuidad. No, kot, bai ez, oza, ezin jarri alduzula jabetzan eh, propiedadea edo ez, hori ez zeukatela baimendua guainarte ez, nahiz eta ezin egon finka edo, bueno, ezakit finka, ezakit osondo edo, baserria edo hori eh, bai, be, bere izenean ez, nahiz eta bera izan kudeatzen duena ez, Ba, azkenan askotan jabeazen senarra doaita edo batuzuna mm -hmm. e, mm -hmm. eta bere jekin ez dagoen bizitza oso alanean bertan bat zuten niongon jabetarik berazetuten laguntari jasotzeko skubiderik ez daren. Mm -hmm. Eta horrean nionekin da hori eh, jabetaren titularitatea lortzea. Eh. Mm -hmm. Eta, ba, justo lege horrek lortzen duena, ba, pixko bat bat lehidonek kontra egiten dio, ez du emakumearen niego eta niongon batzutan kontsideratzen, eta batez ere esplotazio edo ukiak eta haundiak bultatzen ditu eta latifundioak eta jabe haundiak eta holakoak. Orduan kritika egin indiote eta, bueno, el paisen ikusten denez azkina ba, faden murrek egin dako erakurketa adirazten dute nahiko zuzten ez dute ja inorren gehiagoaren komentatiorik sartzen mm -hmm. eta hori et da el paisek izan ondira kurketa. Mm -hmm. Gero abezen komentatzen duten bakarra da jebenez eko jebenez herrian ospatu dela hau Ez da gitkulto herri hortan zentratzen dira. Eta mm -hmm. komentatzen dute, bideo ba, bat jarri zela, eta arrazki batzuk ere, eta putu egin zela, pixka bat benekazaren makun baren historiaren e, repaso bat, eta hola. Nez du zer erkomentatzen, ez, ez pakle ez, politikan inguruan, ez, ez erren, ez legionen inguruan, ez, ez errez. Inbaten duela folklore egun bat, eta gakillo. Eta erri horretan bakarrik. Bai, horiak comentatzen den bakarra, <risa> asko feiago ez. Gero, publikon, izemurua e, da, edo izemurua, titularra da, kandidato del ZOE a la presidencia del gobierno, Alfredo, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante su intervención en el acto celebrado hoy en Logroño, con motivo del día la mujer rural, eta hori, ba, gran zentratzen dago iago, politikari emandako edo politikariak aulagurbak emandako eh ba iritzia eta azkenean lurubak e, defendatzen duena ba komentatu dugun Ja de Mur iritzi berdina da ba pakek ez dula inolako komentariorek egiten emakumarekiko eta itextualetan it injustifikadamente desigualitaria eta no ve las cosas con perspectiva ori dira berak botatako biasaldi, hala urubalkabak logroinen esandakoa. Beraz, ze diruien ez berare ezago badoz lege honekin edo politika honekin arritzekoa, baina bai halaxe da. Eta eta hori badian e, publiko beste, sosietate beste ikuspundu bat ematen dio gehiago politika arlotikan, baina mon erakurketa berdintzua. Eta gero ba bukatzen joteko hurbilduko naiz giliago gure euskal herri maitera. <risa> Izan ere ba gerozko autonomia Jaurlaritza egokoko webgunean nere topatu genitzazken ba dizian egin diren e, egin zen e, ospatu zen egun hau 8garren e, aliz 8garren urtzi aliz zen egun hau Euskal Herrian eta ba bona, azkenean azkenan hor bildu ziren talde ezberdinak euskala autonomia erki dugoko mm. eta aldez berdinak, dila dibidez landa ere emakume batzordea edo landa ere muko emakume elkartea, e, elkarteak, aguen artean arabako bako landa ere muko emakumea entzarea, bueno, eta bat, dago gure oroa landa, hitzez, asko daude, mm -hmm. eta bat guztien nenez naiko eh, biltzeko jarrera edo koera daukago Eskal Herrian, zera gili asko daude, arlo hortan ere. Eta eta gero, azkenik, gaur garan agertu da artikulu bat, notu, notizia bat, e, berriro ere, ba, oroko erragoa dena, baina Eskal Herriko nekazta lelkarteak, ba, kritika egin du berriro ere lege honi eta bat ezbera lazekatzen dena da, zubira ba, notasun elikatzako subir anotasuna mm -hmm. e, izan ere ba edo lauko proiektu edo makroproiektuekin ez delako bideratzen benetan ba bertako hemeneskerrian dugun guztiak eta edo autoktono txikia ta ez. Mm -hmm. Orduan hori bizkat orokorrago egiten du kritika baina azkenaren ere elikadura subeanotasuna denoi eragutzen digun gaia dela ez. Jo dirarengo bota dute mustia. Ah, oso interesgarria, eh? Gainera oso Bye. ba, eskutuan dagoen sektorea da. Bai, Nik egia esan hori e, e, jaz, e, martxuak sortzi dela eta ba, bilgunek antolatuzun pixka, te, ma, bueno, e, diskurtza bazihuan hortik apur bat eta aukera izan nuen ebeleko emakume badak ezagutzeko dela euskal harriko basarretarre emakumen elkargoa edo horrelako zerbait. Eta ba, pixka hori komentatzen zuten, ez? Ta beti duitzen zehizu basarria edo identifikatzen duzu gizonarekin, imaginatzen zu gizon bat laiarekin, edo ez lurrari bueltak ematen eta esken ba beraiek aldarrikatzen zutena da eskemakumek lan egindute batez ere baserrian beti danik emakumeek lan gehiago egindute baserrian eta gero gainera hori ez da larrikatzen zutena zen baserriko lanaz gain etxeko lana jarraitu barriz zutela ere beraiek egiten, orduan zama bikoitza eta irukoitza basemealabak zituztenean aitona monak, orokorrean basarritan gainera, familia guztia elkarrekin mantentzeko ohitura dago, beraz, aitona monak ere baior zaintzeko ez, eta banoriten zuten salaketa hori, eta Te ingurun eta inguran dozka zupiloa esetzen dozun egin, ere, eske ez ez zitu goikusten ma mi esker dornaku, begiak irekitzagatik behin ere horrelako kritika, bueno, eta lana lan bilketa egetat ikan, eta hemen dikan bi azteetara ikusten dugu elkar Bale Baila Baila Baila Baila Baila Baila Baila Baila Baila Baila Baila arraian elkarrizketari pase emango diogu, baina elkarrizketarekin hasi baino lehen agian sarreratxo bat egiteko edo ba egunkarietan e, bueno isla da izan ez duen e, kontzentrazio baten inguruan hasiko gara urriaren 22an e, Donostian Transmari Cabollo kordina kundeak e, kalera atera zuen e, transexualen ezkobiden aldarikapena eta bertan transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik kentzeko eskatu zuten besteak beste eta bertan e, irakurri zuten e, testua jaso dugu sarreratxo bat egiteko eta hortik e, parrafo pare bat aukeratu Ditugu, onela dio besteak beste, gizon emakume heteroseksualen eskema gartzela da, botere sistema totalitarioa eta sistemaren arauak ez betetzaren ondorioa indarkeria matxista jasotzea da. Hala, emakumeok, lesbianok, prostitutok, marikok eta transok etengabe pairatzen dugu indarkeria matxista, transfobia, boiofobia, homofobia eta barri. Diskurtu medikoek ideologia matxista eta binarioa irano horzten dut, dute. Genitalan biguekin jaiotzen diren gorputzak gaixotzak jo eta horiek, horietan esku hartuz, naiz eta guztiak, guztiz gorputzak osasuntsuak izan, bide horretan gaixotasun kronikoak sortzen dira. Ez da zeuden lekuan eta gizonemakume logika zalantzan jartzen duten intersex errealitatea eskutatuz. Beno, baino, gu baino nobeto azalduko duena badugu ere gure artean. Zorte hori badaukagu eta zuei e, eskeintzeko bapiskat azalpenak eta holan e, ekaitz daukagu telefonoaren beste aldean. Hau ba, ekaitz, gaztega kidea. Hau ba, ekaitz, moduz? Ondo, ondo. Ondo, lampetuak. Lampetuak. <laughs> ba, bueno, azke, azkenazte hau e, baginaiko neko lampetuta, baina, bueno, aurrera. Be mm -hmm. pizkat kokatzeko gure entzula kokatzeko zer, zer da gastegan, mesan zen iuke? Mm -hmm. Eh bueno, Gastegame mm, sexua scapenerako dos euskaltasmanaldeko gaste erakunde erakundea da e, izaera iza era iza era eta ekintzailea Eh, eta bueno, ba, teoria dana edo, edo bueno, bai teoria eta praktika eskortitzen dana, ezta? Da? eta mm -hmm. baita bizigaren eh herri horretan aintzat hartzen duela duena, bueno, ba, e, gazteriaren eta herriaren egoera geopolitikoa, ez? Eh? Mm -hmm. Eta zer da egiten du zuten lana? edo nola, nola plazaratzen duzute aldarri hori? <gülüyor> bueno, ba, egiten duguran oso, oso arretzada, eta eta zen ere mm, muginen duanek edo guir eh, muginen duanek baukane eh, gauzarik aberratzgarri metarrikoa da hori beraz, ez da, bueno aldarik apenen aberratzgarrik izan <gülüyor> maiken moldeen edo norma guztien hauzturatik eh, azita eh disidencia eskubidekatik masculina ikidekatik irarota, bueno, la poliamia harren kontu ekik, eh da zabarres. E, e, eskualde eskualde euskalherri osoan zehar, e, bueno, hainbat eskualde kantaldea geratu da dira eta ba, bueno, eskualde horien edo herri egune horien araberako lanketa bat egiten da, ezta, alde batetik, e, ba bon, hain guntzeko herrimugimenduarekin, biskatea arremanetan, eta, eta, etabu, bon, seksu azkapenaren, edo, e, danarekiko, da, biskate mesua zabaltzen ez da, etorkizunerako, hasiak landatzen, eta, eta beste, beste, beste, hildo zogarrantitxua, bera da, e, kuirpe horiaren, edo, kuirpe horiaren, e, ez erazta, bu, ba bono, irautzaia, eta, kintzaia, sin saya ta, ta dugu, ez? Ez de sistema heterofasista edo edo eten normativo adibizuguna basirikatu seiatzen gara, ez? Alatzeaz, zarratzeaz haratago gara mm. eh bueno, ba, zirikatzen eta, eta sistema horren konta jotzen baita. Eta, eta bueno, komentatu duzu e, herri desberdinetan eta eskualde desberdinetan kokatuak zaudetela Euskal Herrian borrokatzen eta Nola hartzen du jendeak gaur egun edo jendarteak zuen borroka? Herrietan ez? Zeren beti komentatzen dugu entzun beharri izaten dugu euskal herria itxia dela, jendeak ez duela ulertzen zuen nola ikusten duzue, jendeak nola jasotzen zaituzte? Beno, e, daratari dago ez, modimendu honek sortzen duna aldatetik da gauza e, bau, berri asko, gauza e, berri asko plantatzen ditu ez, e, herri honetan Eta, beno, e, laro gehi garen amarkagan sortutako edo zinkatutako e, pentsamendu batez ari gara oso berria unku e, gu, irunazion du adibidez ezetut bat duetan e, holan, ba, bueno, e, isladan moduan, ezta. E, eta horretakik, ba, bueno, sortzen ditu, ba, nola baiteko mm, etakik, ba, laguntasun hori ezta. Baina bai e, alabilgun babono borroka edo dinamika molde bigarren mold baita sortzen du babono arridura eta eta serrea ez, mm -hmm. batez ere bai baiiendartzearen e, e, sektore jakin batzuetan, baina bueno, e, pi bate ez da hori babono gertatzen den so zer bere gertatu dahar delako ezeta da, hori uh, ligatzen dutzen mm -hmm. ere. E, zidikatze hori eta eta ba, bueno, aserre hori eragitea. E. Provokatzea, alerria. E. Bai, ez, ez eren azkenean, ezakite, badaude hor sektore batzuk oso markatuak daudenak, eta bueno, denok dakizkibuna korrela edo zein iraulta txiki edo onartzen ez dituztenak, baina negia da, akaso, e, ba, iraulta iago edo ez, sentitzen den jendeak, gai hauekin ere, guain dikan, ez, oza, pixka bat, dezponotzen deseraiki behar ditu, dituen baloreak. Eta lan hori ere e, akaso gogorra da, ez? Zen ba, e, kontsientziatua edo ba, bere burua feministatzat edo, eta irautzaietzat daukan jendearen bizioak edo ez jakinak haustea lan hori Lai. nola ikusten ikustuen zute? E, lan hori zaiada. Hm. Lan hori oso zaiada eta eta E, Hugu instituzio munduetan ez gara asko sartzen horrek e, euren erantzatizuna dakate e, eskuntua sistema eta bar eta bar, bar. balderan egoteko, egoteko sortuak gara ez da Zoraia e, bada baina beno e, mentalidadea gau, askota, gauza guetan aldatzea oso da Hau da, nik nere Ot, petani, orta orta zunare, nire gortzak nahi dudanen. Petani nortazunarekin nortazunan, nire izenan nire gortzan eriaga. Bueno, ba, zuri edoazizu guztatun zeregiten nire gortzak nire gortzak bota treneko tre, trenbibera bota zazuzi dugu baina nire zuakian, ez da, izkate gure plantan hori da e, bai, istu badera E, claro, er at, eh claro, buer reformismo ticat eh gaude esta eh ba, bueno, ba, imatenakunde mm, mm, norma hori eh, bereganatu dutena, es eh norma hori bereganatu dutena, at, eh buer ticat ateratu nahi dugu eta hori bere garantizua da satia. Azkenean eh badiren mugimendu praktikan oso ezberdinak esta. Ez <tusurra> eta instituzio eta, eta hitz egiten ba akaso eh mugimendu guztionetan gu, gurea den mugimendu honetan Eliza eh Kriston kaltea egin du, ez? Baino baita ere kasu honetan eta hasieran irakurri dugun moduan zientzia zientzia ere, ez? E, zein, zein egiten zine egiten ari du kalte geioen e, gorputzaskatasuna sarigarenean. Zien, zientziak e, kalte itendu e, azkentzinean ba e, zientziaren helburua azkenean e, botere deiengoaren boterearen menterago e, eta beno, e, interes asko hau beharretan, azkenean e, mundu guztiore itenduna da jendartea kontrolpean pean izateko sortzen ditu bi bi genero kulturalak eltiren AR-alak E, eta, bueno, bi genero hoiei, sexu hoiei, ematen dizkie hainbat e, erroldez, eta? Uh -huh. Zientziak egiten duena da hori normalizatu, ba, dibidez, psikiateria zitzein ezakegu, medikuntaz izai zitzein ezagetu zitzein ezakegu, e, eta, beno, horrek egiten duena da, ba, bi, bi jende mota desberdin sortu, eta den horakigu, ba, alako banaketak egiten direnean, Bata beste arekiko bertatzen diren, bueno, jarrintasunat, ezapalkuntzak, eta bareta, bareta, barez. Ari gara ikusten danaz, hori e, ikusten da, bueno, ba, gizon eta emakumentazuan gizonek emakumetiko dakaten e, jarre dazta, eta errakaren fizikoa. E, baina, bueno, hori izahaltzen da dizientzia sexual guztiari, ez, edo heteronormatikat etero, dagoen pertsona orori Baritsua izan, egoiera izan, edo ez. Eta elizak historikoki, bueno, da hori ez dago be, esan beharrik, eh? <risa> ez, <Es. risa> horrelotziko dugu, eta... <risa> eta, bueno, gero ere, ba, ikusializan dugu, bai urriaren hogeita bian e, kalera atera zinetela, baina horretaz gain beste hainbat ekimen antolatu dituzuela... Eh, ba, artean haien pixkat aipatual bad이고zu, eh Urria Trans, bueno, irakurrialditzen duguzuen weborrialdean eh Urria Trans, ba horre eta dokumental emanaldi bat izango duzuela, bueno, pixkat zer antolatuko diguzue, Ilabeta hoetarako. Beno, eh pasa. Claro, Udondo gastetzean eh bueno, documental da, filma te e, ja ditugu eta gero bueno estaba ida estaba suerte hasta eh e, mm, artean mm -hmm. el camino de Moisés jarrien un caso e, documental bar caso reala barcelona gertatutakoa eh ba bueno en pesca la Mm -hmm. e, Mutira eta hasieran mm, lehen hititza di dugun normatibilizazio horretan guztiz murgiluta dagoena eta gero konturatzen da berak egizaten duene, ez ez duela sakil bat behar bizona mm -hmm. e, izateko. ta ez duela behar e, jedarzakin posatuutako sakil bat e, beraz den moduan izateko ez mm -hmm. eta be bueno, beste filma eki sekiizi izan da nu mm -hmm. formatua eh eta gero urriak 69lantzako sokelanean Bizkaian gune bueno, hori izango du berberratzea eh el Gipuzko eta Zilli antzeko bat e, eta eta bueno ba ez eta zergatik aukeratu duzu eh e, zergatik urria urria urria izaten da bueno eh na maian urria osoa izaten da e, eh transexualitatea dastologizatzearen aldeko eh ba bueno, eguna ez da izaten e, normalean egun urriko egun bat Barcelona'n Barnan izan eh illaren hasieran e, eta ta guen ba bueno Gasperanek eh hor 29an egin du bueno azeratuz ger izan ba, bueno, ba Bilbon izanlako kimen nazionalari <hazurra> nondio dago bueno, ba pero ba, bueno, librepostako bastearak be hor eukamarte izan dutelako. Ja mm -hmm. ordain badio bueno, atzeratzeak ezetu dugu, baina berdin begunadieria izan urria osoa izaten da aldarrikapen aldarrikapen non eh ja bete. Eta bueno, eh, nola ikusten duzu, nola ikusten duzu jendartea hemendikan nola ikusi halko zenuke hemendikan amar urteetara. Gai honen inguruan Beno. <risa> Demagogia pizkat egitea da, eh? Eresora da pizka. Bai, bai. Guzti ibatatzen diz horrerako bai, garrika da. <risa> bai, bai, la, la pizka optimismoa ero izateko, ez? Hola. Bai, bai. Sean ikusiña era bai ordea, ni gustatzen zain, zituake Naiz eta baritua edo homoseksuala izan edo ez, edo ez eta hetero, sex, hetero-seksuala izan, bai norbelak bere gortzarekiko, bere identitatekiko, bere, bere seksualetekiko, norma horiek botatzea, botatea izatea uzatuko litzea da, ez uh -huh. Horibai. Baina <laughs> <gül> ez duzu duzte, edo? Esat duzu de txipen <gül> Bai jetzt, gaitz <laughs> baietz. Holako baiet. eh bueno eh horre lako, horre lako ez dakit, eh, bidea jarraituz eh, bueno, ba hori, bidea luze izango da, eh? Porque este es alguna azul 1968ko eh e bukaeran horri izan ziren eh New Yorkeko stone mm -hmm. eh, dan irua una tapa matina horretan egun batetik bestera gauzak be asko aldatu ziren no? eta eta hor horregatik lkatzen dugu ba epen bueno, e, e, zerako borroka bai bada eta beineta berriro jarri berditugula gure gure zera guztiak kolokan eta ez baian bai baina auskalo herri honetan amendik eta bilabeteran sekretatuko san zerretuko ban eta auskalo eta beste harrikadatxo bat. Aber nola eran duzun boterea izango bazenu? Zuk zer egingo, zer izango zen? Egingo zenukeen lehenengo gauza. Gauza asko. <laughs> Baina lehen ditu gara hor zientzia eta bizaren kontuarekin, mm -hmm. ta nik gustot jot eh bueno, jendarte justiziaagatik eta ta dudintasunagatik Eh, elizak, eh izan duen historian zehar eh, burutu dituen krimen guztiak eh, genozidio kultural eta genocidio guztiak eta eta eta bueno eta, tortura guztiak eh, nazismoarekin, fasismoarekin, frankismoarekin eta ubrekin ni son dago harreman estuagatik, nik egingo nukeen lengoa gauza da instituzio moduan eliza dela Eta hor dauden e, abade asko, eta, eta hor goian dauden e, ba, bueno, pertsonaje asko, e, epaituko nituzkean, duhali gara. <risa> <risa> Oso, handaik. <risa> <Bebe>. Zurekin gaude. <risa> <risa> <risa> Beno, jo, ba, mi esker, ekaitz gurean egotagatik, benetan... E, Zue nozen gaiu dagonekin ero bero, ere, nahi zutenean bidali ere, pentsatzen dituzuten kontuak e, prestatzen dituzutenak gu hemen zabaltzeko pres gaude eta e, animo, mi esker, horrelako lana egiteatikan, ere? Eta hori da, ezakit ondo pasa, baita, ere? Hori da, bai, goita bai. bederatzia, ondo ondo pasa. Bai. <laughs> Pasatuko gugu bai. Bale, <laughs> <laughs> augurreka aiz. Y estaba para ti Robert Smith Cumbia Uy. Hay tantas cosas que te quiero Konkia estoy hecha, una iva Beno, ba, ba mila eskerre kaitzeri berriz ere gurean egotatik eta aipatze harren horrela gure sektzi, urrengo sektiora sartu daino lehen, entzuten ari garena kumbia kuirz dela. Bere ez 2000 azpian sortutako e, proiektua da, bueno, zairezen sortutakoa, eta hoianak jana punt tropicala egiten dute. Oh, que grande! Ba, dena, emakumeak, eta... Ba, bueno, ba, nahiko saltxerak eta hola, norban, bueno, e, urrengo e sekziora pasaran joan, ba, abestitxo hauen zungo dugu ea, punk tropical. <laughs> ianen gure sekzio goxo bati sarrera emango diogu baina gaurkoan gaina berritasun berri batekin gatoz mm. ba, badakizue eh, emakume nahoa ke eh, tartea egiten hasi ginela baina okurritu zitzakegun ere ba, garaiko bizipen hoiek gaur egungo bizipenekin ba, partekatzen saiatzea edo ba Iritzi horrek ba, gaur egunean guri pues, nola iragiten digun, edo nola bizi dugun ba, jakin nahi genuen ere bai, eta horretarako ba, gure lagunei gonbidapena bidali genien, zerrenda luze batekin eta ba, gaurre karriko dizuegu ba, gure lagun zora garri batek egindako lehenengo lantxoa oso langile eta fin harin batean erantzun zigun, nerea agirrek bera ubeziko irakaslea da eta ezkuntza mugimendu desberdinetan egondalanean e, sutxuki gainera eta ba, hori berak zerrenda guztitik noski hartuko zuena ba, kint kintuseneko eskolaren inguruko da, baina horretarako lehenengo kintuseneko eskola zitza egiten duen andrea entzongo dugu. Uhum. Eta bera, e, Irene Jeregi salegi da, e, San Pedro kalean jaiota, geroago goiko plazan ematen zituen hainbat urte, azken urteotan jeregitarrek Julio Beobide ibilbidean egin zuten etxean bizi. Aita usurbilekoa zuen, Jesus jeregi, eta ama oiakiakoa. Izkeran nabaritu egiten zaio pixka bat. Aita oso ezaguna zen abertzalea, eta gerra aurrean zumaiako batzokian lan asko egindakoa. Beno, eta orduan ba, Irene kintuseneko eskolari buruzko ba, kontuak kontatzen dizkugu hemen zatitxontan. Dizkera ez dena e bi dio bestia bai ba, dios neskena ez es dios un parbuloa txozeren bueno o sea ez ez intutsio e, bat o sea que tintutsionekoa sean osak sea e osakalian guk keplase sautuko zu eh bai goite bera sea era jo dana gailer bera bai ez alde ez sea aldea eh parroki bai, aldea bai parroki aldea Parroquialeko or, itzea iskina batian, oan dao, zea, esto, panalla do. Uh -huh. Panalla eta kafiare maten duetan, zea. Hortxon, goiko zean lemziko, zean plantan, txitzea, txituzeneko esate ziren. Txituzeneko. Bai. Eta zan? Ozaak, txigliak. Guardeja. Guardeja bezala. Zan, ozaak, gaztiak. Baina etxe batian. Bai, etxe batian, ortxen. Zera, zena, beian dendazeken behien dendaz eken behage komestibila eta hanriak umia zehatz ez zituen bai. bendezu... Nere ez zenea behintzataren ibili zen bai, eh? Nere ez zene bat, oseake pentsasun Euskoa, e, e, bai bai uh -huh. Oseake, baina gero zeatu zen uh -huh. Ez zekit ibili zen nere ez bat Tintu zenean e, Ozean ibili zen Ez, tintu zenean etxak urale nokoa Tintu, GEO egon zan beste eskola bat, kalekarriz egin egon zan un bine nare bai baina uran ere zen, ni aneo ebiltze zen, ez zintu zen egin gu ginen uh -huh. gu hi bide ginen Eta, ze zean, matrimonio bat? Matrimonio bat, zeak comestibilezeken da eta un miak zein bai. <laughs> goi egin, un miak eta hor duaz? Ego zen, errez zen ikasi Ola, maga zure resua dura dala resua Ba, Quintuxeneko eskola zitze egiten eh digo Zumaiko Zumaiko, bai, bai. Bai, bai. Zumaiko Andre honek eta orduan nereak hau baitzakitzat hartuta, ba honako hau idazten digu. ta zuzenen irakurriko dizu ego. Kintusieneko eskola komestibleen gainean omen zegoen, etxe batean. Senarrak dendan lanegin eta Andreak etxean eskolak ematen zituen. Kintusieneko eskolaren ingurukoak entzutean, hainbat gai etorri zaizkit gogora, eta zergatik ez esan baita ez tarrira. Atzoko Ahatzoko kontakizunaren aitzakiaz, gaurko kontakizun bat, zuetako batzuk behar bada, ezagutu ez duzuen kontu bat ekartzelan atorni. Zirik atzaie, zirik atzaie, baina humil. Pasade Nostallean, hezkuntza eta irakaskuntza munduaz lotura dugun gehienok, gure ikastortea maitu eta hتدenerako oporrak hartzear geundeela, komunikabiden bidez, aur etxeak programaren berri izan genuen. Lana eta familia uztartzeko programaren barruan gizarte eta enplegu sailburu Jema Zabaletak eta komunitateko familia zuzendari loligartziak aurretxeak programa aurkeztu zuten. Irurtetik berako aurrak, etxabizitza partikularretan zaintzeko programain zuzen ere. Opor gogoz eta beharrez, baina ezkuntza komunitateko zenbait sektorek ondozen plazaratu zituzten beraien hautsak. Ikasturte berria hasida eta duela jabet eskasiak indogun bezala, aurten guudazkenean Bilbon bost etxe bizitza jarriko dituzte martxan programa ugaratzeko. Eskuntza komunitateko beste kide eta sektorek bezala, nik neuk ere kezka potoloak ditut jendaurrean lana eta familia gustartu eta familiei malgutasun handiagoa eskeniko dien zerbitzu gisa aurkezten duten programanen aurrean. Izan ere, zein interes ekonomiko eta planteamendu pedagogiko eskutatzen dira honen atzean, Aurretxetan arituko diren langileen lan baldintzei erreparatzea besterik ez dago. Langilek, lanbideen arteko oinarrizko soldata izango dute, zeireunda berrogeita bat, koma berrogei eurokoa. Eta euren ardurapean, laur, lau aur edukiz gero mila berrehun kobratzera iritsi daitezke. Malgutasunaren izenean gainera urtero egun guztietan zabalik Eta prestakuntzarari erreparaatuz gero beste hainbat datu interesgarri. Langilek sortu berri duten ogibide berri honi begira lanbidek propio prestatu duen formakuntza jasotzea da prestakuntza mailan jartzen den baldintza. Halaber euskararen ezagutza ez daderrigorrezkoa Ezakiz langileen prestakuntzak eta lanbaldintzak zenbateraino hurbildu edo urrunduko diren kintuxeneko eskolako andereño edo maistrengatik. Bai, dakidana da azken urteotan lan izugarriagin dela hiru eta paren garrantzia darrikatu sozializatu eta lanerako marko osatzen. Be zibilbide horri dagokion errekonozimendu arik eta egitez gain Hezkuntza gai interes eta kezka berezia sentitzen dudan profesional eta herritar moduan arestian aipatutako planteamenduek suposatzen duten privatizazio eta prekaitataren aurkako aaldrik harbiaz nato Egun etapa honi erantzuteko dagoen eskaintza hobetu eta langileen lanbaldintzetan aurrera pausoak ematera bideratu beharko lirateke erabaki politikoak elkarrizketa, negoziazio eta dirulaguntza guztiak. Behin betiko, 03 etapaan diar duten profesionalen prekarietateaz amaitu eta aur guztiei dagozkien eskubideak bermatuz, kalitateko eusiketa euskalduna eskainiasmos. Bestetik etzeko irakaskuntzaz lotuta hitz gutxi batzuk egin nahiko nituzke. asko gure protagonistak bezala eredua hau ezaguteko baitute, hau da etxeko eskola zein, eskolak etxean beste etxean izan arren jasotzea. Egun atzako eskola modu honek beste izaera edo formula bat hartu du etxeko irakaskuntza izendatzeko hainbat modu daude. Eskola etxean, familian ikasi, familiako eziketa, etxeko eziketa, irakaskuntza etxean, eskolarik gabe ezi, homeschooling, unscoling, learning otherwise izendatzeko moduak. Beste zalantza, keska, kontraesan eta pizten ditu jendartean eredue honek. Esaterako oso esperientzia gutxi ezagutzen ditugu gure inguruan eta legalitatearen barruan ote dagoen zalantza izatea nahiko ohikoa dela iruditzen zaiz. Gaurkoan, aitzakiak alde batera utzi eta gaiaren inguruan apur bat ikertze erabaki dut, zuei egungo egoeraren berri eman alizateko. Euskal Herrian gutxi dira eskolatzea aldea bezala ezagutzen dugun horretan etxean gelditzen direnak eta gutxi horiek zenbat diren jakitea, zaila da, hemen ez baita goelkarterik. Frantziar eta Espainiar legediari errepasotxo bat eginda, ipar Euskal Herrian etxean irakastea lege dagoela jasotzen da, Espainiar estatuko legediak berriz, gurasoak seme alaben eta eredua aukeratzeko duten eskubideaz hitz egiten da eta ereduoenen aldeko aukera horrek babesten du Alaber Oinarrizko Hirakaskuntza, lehen hezkuntazik hasi eta derrigorrezko bigarren hezkuntzar aldiak osatzen du. Egun ohiko eskola eredutik urrondu naia edo eredu alternatiboak bilatu beharra aski ondo ulertzen dut. Izan ere, eta egungo eskola edo hezkuntza sistemari erreparatuz gero, familiak beraien alaba eta ezik eta eredu alternatiboen bila bultzatzen dituzten arrazoi pedagogikoak guztiz ulergarriak dira niretzat eta segurazki zuetako askorentzat ere. Hala eta inongo eredu alternatibo edo aukerarik mugatu edo ukatu gabe eskolak egun betetzen duen paper eta funtzioaren gainean eztabaida sakon egitea premi gaia dela uste dut. Eztabaida hau aurrera eramateko prozesu parte hartzaileak diseinatu eta hezkuntza eskubide erantzunkizun eta BTBharrez be hitz egiten asteko ordua dela. Atzoko etxe eskoletako eta gaurko eskoletako lehiu eta komunitatera ireki eta guztionzako eskola lortzaldera eskenatoki berriak pentsatzen eta eraikitzen azteko unea dela uste dut. Urratxe zurrats atzoko eskolatik biharko eskolara. Beno, ba, ze interesgarria, ez? Uf, sakon, sakona. Bai, bai, bai, Criston, kitzu, nola zen? Kintuxene. Kintuxeneko ah, eskolatik gaur egungo eskolara. Zein garrantxitsua den eskuntza, beti ere, eta batez ere emakumeen gaiari dagokionez eta zein garrantxitsua den kultura. Arratxaldeon, miren lantz. Arratxaldeon. Kuku! <laughs> Zer moduz, Zer moduz? Salto, no, no, no, sekzioa no, no. batetik bestera salto. Bai, hori da trantxizia egiteko modu profesionala egin, eh, nara. Ba, <risa> ez pentsa, eh? Naiko otra batu egon naiz programu zehar <risa> <risa> baino meno, bitu. Zer nire, ez? Azkenek partea entzuteko aukera izondot eta oso oso. gafu. Bai, super kolaboratzaia dauzkagu aurtengo kurtsuan. Bai, ba, bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, bueno, kultur proposamen ezberdinak innatu hor gaur, eta, ba, bueno, e, alde batetik erakusketa bat, eta bezaldetik ikuskizun bat konbendatzeko, mm -hmm. ba, proposamen arekin. eta, bueno, ba, erakusketa eragokionez, ba, behar bada dagoneko jende dut xintek ikustetak okera izan dut, e, iraiaren amaieratik, iraiaren hau gaitan barretik e, dagoneko ikusgai dago, donostian, Eta emakumea komiki gintzen, ba, lantzen duen erakusketa bat da. Izen emakume komiki gileak, historiotxo komiki eta te te tebeoen egileak du izena. Uh -huh. Eta, ba, bueno, eso esu interesgarria bat, ez ere, ba, azken, ba, jubro geita margarren amarkaratiko, nire komiki gile emakume ez berro geita mar bat obra edo ikus gai daudelako eta, ba, bai, ba, mundu guztiko artista ezberdinenak, eta, bueno, ba, izen daixen dagoa, ezkibi Lechner, Jessica Abel, bueno, asko dagoa, baina behar bada ezagunagoak, bai, Marjan Satrapi, bai, Persepoli sobra ezagunagoa ezagunagoa egiten ezaguna altza eguna, edo eta maitena ere bai, ba mujeres altera da sobrarek ino setzagunagin zena, ez da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, obra de ikusteko. Mm -hmm. Era batez ere ba landunei izandutena hori izonda, ez? Ba gaur egun edo aro kontemporaneako emakume hauek ere ba beste arte ekspresio baten bitartez, ba nola ere ba emakumeon ideia, sentimendu kezkak adiratzeko ba egin duten lana hau ere, ez? Beste ba ekspresio baten bitartez Eta hauek ba, ere ba, kritika sozial eta politiko oso-so oso fuertarekin. Mm -hmm. Eta batez ere ba, bari, lan duizan dituzten gaia, ba, emakumeari ez harritako estereotipoak, e, familia eta bitko tarremanak, ninbizia, inmigrazioa, seksualitatea, nera bezaroa... Bueno, Baina hori, beti ere emakumearen ikuste ditik, ba, igual askotan faltan botea izan mena, ez, azken urtetan Eta, mm -hmm. eta noiz arte dago, miren, ahieteko kulturitxan? aukera dago azararen amairu abitartu orenek ikusteko. E, donostiko aietekultura aretoan, dago erakusteta hau. Gertatzen da hau. dena aieten, azken aldian edo... bai <risa> goza garrantzitsu guztiak. Moran dago, <risa> dago haiete orain, eta... Eta hori bagarrantzitsu aredo hainik dela, eta... Uh -huh. <risa> Eta azte lehenetan nitxita dago, baina bezala, zehatzago jakene batzute, baina azte hartetik oztialera ratxaldez dago, lauetatik zortziter ditara, larun batetan goizeta arratsalde, hamarretatik ordu bietara, eta lauetatik ordu bietara, eta igandetan goizetan, zoiek, hamarretatik ordu bietara. Eta, bueno, ba, eskaintza politza. Eta, bagero, beste... Txoin, txoin, miren, txoin. Xiberuan ere pandango, dansari fiabeita hanko, Xiberuan ere pandango... Zerbait inguruan, ez? Karo. Hori da, bai. Entzuten anizoreten nahi, amaren alabak musika taldea da. Eta behar bada, beraiek zoe horregatik, ez dira oso-oso ezagunak, nezta ezagunak badiren, batzuz ere iparraldean. Baina, behar ba, ikuskizunari buruaz hitz egiten baduz ba, ezagunagoak, ez. Eh? Mm -hmm. Ba, bai, azken urte honetan asko entzun den ikuskizuna izan delako, Euskal Herriko iriguru guztiak, ba, hibilitut zelako ikuskizun honekin, eta beste inbaterri ere, baina, bueno, bat ez ere, ba, hitz egine nuen gaur, bera iriguruz, ez? Ba, hori, e, talde hau, sei xuberoko zei neskeko zatzen dute e, maider, graxi, ilisi arantxa, hitz eta maikak, Oke, okay, ez baina coso, politja gres ez ezkit. Eta, ba bueno, neskaoek, e, urte asko ara martzat e, ba kantuan. Beraien berezitasuna da beti akapela kantatzen utena, musikari gabe. Eta, ba beraien, ba berezitasuna da ba, bihatzen direla musika tradizionaletik, baina betiere nasketak egin. ez? ez? Eta ba horiek ere bilatu nahian eta pues nasketak egin da ba, eta Eta hori, bat ere euskeraz abestu izan dute, baina baita frantxeses, oksitanieraz, occita, gazteleraz, portugas ez dere bai. Eta, bueno, ba, ba, kuriosagiraz, e, bueno, aparte oso sonda abestu dutela, eta izogarrizko bat jagituzela, ba, beraiek ez zena ere oso jarrera antzerki jarrera okate, e, ba, olako koreografia txikiak antolatzea dituzte, ba, zagit, kuriosagiraz. Eta hori, ba, beraiek ere oztuak parte hartu dute ba, hostuak eh, bueno, jaingo duzuten ez gaienek, baina bueno, ba hori ere Orekate ukai dantza taldea eta Maren Alabak hiru arte ekspresio hoben mitartu zeinako ikuske izuna da eta hori, ez, hiruak bai direla ba komunean daukaten hori dela, ez, euskal ba, kultura tradizionaletik abiatu, baina bizkat aratago eta arte ekspresio kontemporaniotarara abiatzen direla, ez. Eta ta hori, ba hauek ere Bara indikera aukera gola hostuak ikuskizuna ikusteko. Ba, akit e, mendiketa aurrera, barakaldo kaldo, nearrasaten eta arrela ebiliko direla. Baina, bueno, gure txazibarra da interesbarriena, ba, urtsarri jaren ogeian, e, endaia neongo direla. Mm. Beltzeniako frontoian, gaubeko amabita. Eta, hazin ikustu aukera parea gola ikusteko, ba, ikusioz dugunako intzat. Eta hori, ba, nimetzen duela jende guzti ikustera jutea. Seño. Wow, miren se hondo. qué categoría. Qué <risa> se hondo. Ahí, ahí, ahí, da tu pillada. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Gotika, qué cadena, esto Miren Ari zuretzat. Mariana, <risa> <risa> prueba conexión. Ari, Ari. Horria Bizkaia ta Navarra conexión mm. izan dugu gaurkoan. Ba, mile esker Miren, beti ere gure kultur gomendio maile izate atikan. Eta bueno, gaurdan ez zeinalia. Bueno, aurrekoan ere, nei gabe baina primera egin zenuen. Bai, bapateko, eh? bai, bai, bai Bai, bai, bai. Igual bet bate batean bertxo bat eskatuko dizugu mien. Bai, bai, bai. Bene ta izateko. Nere erara, nere erara, ingengo dut hauek, eh, kukai eta be bezala, fiskaldi eta viazo eta kontemporaneoa viakat. Ba, premieran. Ba, egongo litzateke, eh. Agian gero egin dezakegu espektakulo bat guk ere bai. <gülüyor> <gülüyor> eba, bat, norri no riesgos kapu benio gen laguntza. <gülüyor> <laughs> bueno, va. Ba, miren, ba, musu muxu muxu, haundi handi bat eta arai, eta zuei, eta eta onda maitu zaioaz. Bai, ja, segituan eta, berta 56 dituguta. Eh, lista. Tita tita. Se harinpazatzen diren orduak zurekin. Alcarrascaro <laughs> <laughs> Eta usted bai. ahora. Bueno, va. Ba, miren, eh urrengo arte. Es. Bai. Ah, bai, urrengo aste arte. Ah, claro, ya, ba, ah, bai. Claro, ya, claro, da, claro, zi, bai. claro, claro. Miren, va, bai, urrengo astean yo <risa> mucho, mucho un día en dibate Soy a Yerbaí, no solo soy a No, muy yo Mucho, yo I saw you standing in the corner On the edge of a running line I saw you standing in the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 So nice I hear you ba ja da ordutzoa pasada bi minutu geratzen dia 9 esateko, así agurtzen, hasiko garaia. Mhm. Mm Mila entzun gaituzte zuen guztioi, eta baita ere gurekin programa eginduten kolabaratzaile, benetan ba, fin Fin, finak, <laughs> urtetik urtera, ja, bueno, ez da ki den atuko hau, hamar urte barro, galdera egiten dugunean, uoi. Ez ten profesionalizazioa. <laughs> bueno. <laughs> Ero, ba, gombiratzea jendeari esan ditugun, ba, kultur eta baita ere, ba, despatologizazioaren bidean mm -hmm. urratsak ematea, pixka bat kontzientziak sirikatzea, ez? eta Baris. sexu askapenerako bidea egitea eh gaztegame eta trasmarikaboyo koordinadorarekin bat informazio pila bat badagoela, beraien inguruan garrantzitsua dela, asko, eh e, feministentzat eta muxu handi bat, aste ona pasa eta hemente izango gaitu berriro dator astean saio berezi batekin hori da ta jarraitu antzeta erratean ze kristo hoxe when glue, inside, me, in the cold cold night